Uh, uh, det Detta jättespännande programmet man aldrig får nog av. Mina damer och herrar, välkomna till ännu ett avsnitt av Warning. Ja, de smärtaste, länaste rumporna på de största rövarna, tror jag. Mm, så är det min sann. Jo. Nu har vi faktiskt den stora äran att ge er lite ekonomiska råd ikväll. Mm, självmord är gratis. Det är det. Åtminstone för dig själv. Kanske inte för dina närmaste och käraste. Men vi kan däremot berätta hur du kan känna dig lite bättre med hur du placerar dina pengar. Precis som om du skulle kunna köpa ditt samvete rent. Jättebra Åsnebrygga, Nikolaj. Ja, jag, jag är ju känd som en riktig åsna. Ja, no. jag vill inte ens tänka på hur många stackare som drunknar på den bryggan. Men oavsett om dina åsnar också ligger i havet och skriver efter hjälp. Så då värder du sannoliken lyssna på rätt program. Och vill du ge feedback till sagda program, det är vi! Så kan du göra det till triggervarning.gmail.com. Tänk vad trevligt. Mm, min son. Och känner ni ett stort behov av att donera pengar till oss så kan ni skicka era kontonummer till oss på Twitter, att 1. Ja, och vill du bara brofista oss lite varstans i stället allmänhet så gör det fan på Facebook, för där finns vi ju tydligen än. Så ja, Triggervarning tror jag vi heter där då. Inte, inte ännu, åtminstone bannade. Nej, det är väldigt konstigt Men å andra sidan Det är ju så lite trafik där som man ska kunna tro att det är till Finland <laughs> För vi är ganska grej Men ja, ja det är sorgligt men sant Jo, Ingen kommer till Finland längre Vad menar du, de kom tidigare Nåja, no, när de invaderade <laughs> ja. <laughs> ja Ja Social kritik men... Men, no, ja. Mm. Alltså, det är rent Ja, exakt. Ja. Ja. Nå, men... det, det är väl det man vill göra. Okay. Så det här blir ett sådär ganska moraliskt avsnitt? Det kan vara. Jag hade tänkt köra på under bälte humor mestadels. Jaha, okej. Okay. Men... Om jag hade det du hade under skulle jag nog skapa mig lite humor också. Se, det är roligt därför jag antyder att din snapp är kort. Eller inte existerar. Kanske du har ett varg ja. i huvudet där. Det... Ja, vem vet. Kan det kanske är som Chuck Norris som har en knutneve där. <laughs> ja. En stor vortex av win som bara suger i sig all, alla andra sexualitet. Ja. Så, okay. Det är så, The Norris Rolls. Ja, det är bra, det sparar ur innan vi ens kan ja. presentera Jättel premissen. Bra. Det är, det är bra. Ja. Mm. ja, men men, men ju, jag tror antar jag att det här kommer att bli något av den stora moral moralkvasten som kommer fram i det här avsnittet. Ja, no. det är lite sent ut som mm. hexa i år, men månader det nu inte går. Mm. Uh. Ja, ja, men köp ditt samvete men, men om man inte mm. har något samvete då? Ja, då, då blir det ju ganska billigt för dig. Det är sant, jag är ganska billig. No. Ja. Mm. Det lyssnar lustigt. Och du, där det ju också en konkret sak man betalar för. Men. Varför sitter jag för och förelämpar mig själv? Det känns väldigt <laughs> ineffektivt. Herregud, no, det här så här demokrati känns. Jag tror det. Okay. Varsågod. Men, oh, men oh. faktiskt, vad är det så konkreta saker man betalar för? Du, med tanke på att börja känna sig bättre. No, ja, är det nu inte? Är det nu inte välgörenhet åt sig själv? Nu no, känns fint. det ju lite bättre att betala horan efter man har gjort saker med henne, eller honom. Ja. Eller henne! Satan! Skriv inte triggervarning och berätta hur fucking vi fördömer ditt fucking cisgender. Uh, uh, för det har ju hänt. Ja, mm. De mm. men... men also... Är i det där programmet som svär så mycket? Jo. Ja. Tyvärr jo. Ja. Tyvärr jo. Hur vågar ni säga, ja. jag som sexuellt identifierar med en attackhelikopter, en, en legokloss, att jag inte får en egen vässa? Ja. För att vi är gay, tror jag. Ja. Hur många gånger okay. ska vi månader spåra ur för vi börjar diskutera egentligen? Fem. Exakt fem? fem? Okej. Okay. Ja. ja. No, men, ö, så vi så kan så ju inte se spara ju sex gånger, för det är ju inte en sån show. <laughs> Satt, Nej, jag det, hatar den här avsnittet. Det är det värsta avsnittet vi har gjort. Hate it, hate it. Bara ja. sitta och vara svår när jag ska snorunga hela resten av avsnittet. Fuck you. Okej, okay. okej. No, men betal ja. okay. men, men, om snorungar. Ja. Rädda barn. Rädda barnen. Ja, jävla snorungar som sitter och inte ha någonting att äta. Vad fan? Ja, Men, Jag hör liksom man... hur alla som så här som har tänkt att det tänk kommer jag skulle ge det här programmet en chans ändå. Det verkar ju ändå vara lite belevade humanister. Ho, ho, ho. Ungefär nu. Så satt de av. <laughs> de bara räs ju upp från sina händer. Bara som ah! Ah! Det är som att man ska sträcka sig in i hatthullan och ta ut en huggolm. Ah! <skratt> och vet ni vad? Det är helt okej. Okay. Det ska jag göra. Oh, fuck. Fine, jag har gått med den här stigen. Nikolaj. <skratt> ja, Sami. Jag bara vill sätta knorren nu på det här programmet. Spiken okay. i kistan om du vill. Nikolaj, varför <skratt> okay. har barnen i Afrika... Så stora magar och så alltså smala armar. Åh, måste jag faktiskt svara på det här? För, för mycket mat och för lite arbete. Ja, nej, för att de är hungriga. Och det är ju det. Ja, ja. ja. Det, det är ju ja. det. Det är hemskt. Det, det är ett sånt ja. Ja. Men Ja. Men nu också... kan man göra kritiska observationer, utan att vara mm. ironisk Jag vet inte. i den här moderna tiden. Men okej, fine. Vi... Disclaimer, trygga varning så gör intro. tro. Narra barnen i Afrika, det är hemskt med barnen i Afrika som inte har någonting att äta. Trygga varning tycker att om du har pengar borde du bidra till barnen i Afrika så de får äta inte inte uppsvällda magarnas smala armar. Det finns ingenting i roligt med barn som har uppsvällda armar. Uppsfällda magen, smala armar, snälla, jag mat till barnen i Afrika. Det är dagen, ja. uh, Hungerdagen, rädda barnen, mm. röda korset. Ja. Det är väl de här ja. sakerna som folk vanligtvis ger pengar till när de försöker köpa sig sitt samvete fritt? Ja, jo, alltså det är. Och... No, no, hint kan vi ju kanske helt lämna bort heller då, no, UNICEF Greenpeace um, en massa djurskydds uh, organisationer samlar ju också in pengar Har du någonsin betalat pengar till stöd för djurskydd försök, nu måste de ju få uh, men alltså har du någonsin skänkt pengar till att värna om man djur inte mm, utsätts för Djurskydds. Att man inte spruta parfym i ögonen. På de där jävla hamstrarna håller på. Uh, uh, faktiskt donera pengarna. Försökt att. Uh, nu. välja kanske vissa av mina produktinköp. Så här. Att favorisera. Märken som då. Åtminstone. Går ut med att ni inte. Använda sig av djur i testningsfaserna. Ja, men vilken horroge rekommenderar du då så att så de inte liksom, antastar illra med eller någonting? Men det kommer i slutet av avsnittet. Ja, okej. Okay. Där vi för övrigt kommer att placera alla våra sponsorer så ni vet att ni, ni inte ska understöda sen i framtiden. Ja, exakt. Vi, vi väntar här medan ni spolar fram och kollar om vi faktiskt listar några. Okej, hej. När vi har inga sponsorer, vi är för dåliga för det. Ja, jag men jag kommer aldrig att bli färdig. har du. Men har du Jag pengar till, till detta nobla ändamål? det är inte så mycket kall för dig i Finland. Att, jag menar det, det som vi gör för djursyn här är ju att det är något där kommer typ någon gymnasieelev och liksom, haha, nu är jag en revflicka! slipp ut revorna! Och sen så farna de ut och fryser i skogen istället. Man känner hur den världens långsammaste klappningen kommer och som att You are hero! You saved the animals! Ja, ja men det är det, det där som jag, som, som jag egentligen ganska tidigt tyckte att de här vad, vad, är, vad är egentligen meningen med det hela mm. för liksom man säger att jag menar då dör är en naturlig död men de, inte, de, de, de, är, inte, de är inte kapabla till att, att existera ute i det vilda efter att ha vuxit upp ja men det är ju som världens sämsta argument för jag menar tekniskt sett så det enda som min tillvaro går ut på är ju som att förlänga min miserabla existens alltså att no, men, du får jag sitta inne i ett noga lunda varmt hus och liksom äta högprocesserad processerad mat och liksom spela World of Warcraft så att stirra liksom inte kan bli något autistiskt. Och sen ja. någon kommer och liksom rycka bort väggen och liksom vi fri som liksom springer ut och freeseal. Ah, en så en sånt, ett sånt värdigt slut. Så inte jag nu liksom att ja no, och okay, lika bra sitt där inne och äta. If it's okay with you. Men uh, nej, no. nah, det är inte så många som samlar in mot djurs, djur. Vad heter det? Jag vill bara säga djurskyddsförsök. Men det låter ju inte rätt. Djurplågari. Ja, djur, alltså, djur, djurplågari. Alltså de här päls, päls, pälsbranschen var ju ja. ett källsår. här är ett kädje. Ett spanska för ett rev, en annan rev. <laughs> Varför skrattar jag? Det är ju hemskt. Uh, ja, det är mm. inte roligt. Ska man göra en till disclaimer snart? Fan vad det här programmet är flummigt och äckligt, jag vill dö och satan. Um, ja, ja nu nu är det liksom, kom tillbaka till saken. Okej, okay. till fin. Ja. Tillbaka, rädda men... barnen. Rädda barnen ja. är ju liksom någonting... Har, har, du gett, har du gett pengar åt dem för det första? Jo. Eller vad är du pengar åt? Men själv. Förutom prostituerade. Det finns ingen räddare barnen jag jag, vet. Du. Jag är så rädd för allting. Mest rädd är att jag ska ge bort mina pengar till någon som inte är själv. Men rädda barnen är ju liksom... Det var som typ där Alltså Den är lågstadies så det är som så här att någon kommer och sa att ja, och imorgon så ska vi samla in pengar till rädda barnen. Okej. Okay. Och sen så skickar ens mamma typ med 50 mark för alla skulle yeah. sätta De har ju som redan bestämt hur mycket du ska ge. Så inte var det ju yeah. heller så, och, liksom, och inte var du heller en sån tid heller när jag växte upp och liksom 90 talet som att. Att här ska du ge det här till att rädda barnen och sen så bara tog det, tack och sen gick du som att köpa grillchips eller någonting fällsamt utan du tog med det och så satte du dig i bössan för att det var som man gjorde inte fanns det som något annat sätt ja. och skulle du inte ha sagt exakt 50 mark i bössan så skulle typ din lärare ha sagt, men var är din 50 mark du sa jag godis så att då skulle du ju som att man måste ha till Afrika själv och typ Personligen med alla i Afrika om ursäkt för att du liksom köpt bamsingar istället för att no, köpa ja. mat dem. Och samma sak mm. det är med det med hungardagen. Jag tycker jag säga att jag säger att när jag gick som i skolan låg så jag höll det så brann jag för hungerdagen. Det var ju som att Ja uh, oh, men, är det här en sån där jag ska sätta pengarna i bössan idag igen mamma? Ja okej. Oj har vi så mycket pengar. Wow. No, men då där ska man kunna använda till Nintendo när man kan det. Okay. Oh. Ja. Satans barn i Afrika. Och, och, och sen, men sen när man var äldre så var det ju som att mm. för att ju äldre jag blev, så desto fätare blev jag och desto cyniskare blev jag. Kanske är de relatära. Det inte det jag. Skicka in till triggervarningar.gmail.com och, ja. och spekulera! Men uh, det var ju som när man går på stan så kommer det ju alltid typ en massa tattar med en spabössa mm. och liksom vissa mer shady än andra men jag har ju som lärt mig du vet, efter av min observanta natur att alla av de här är ju inte legit som ungdomarna säger mm. men om det är en sak som om jag ofta känner att det den riktigt rycka i den här min ungdomens nu ska jag sätta en sedel i spabössan hand så är det ju när det kommer mm. röda korset Mm. För det känns ju som att, oj, har du liksom fucking plagerat röda korset och låtsas vara röda korset? Löv! att Jag mm. tror inte det händer. Men det där röda korset känns ändå som det är legit. Och jag har gett pengar till projekt som så här på individuell nivå. Jag har gjort lite research och tänkte. att det här låter som ett vettigt ändamål. Okej, okay, no, men ja. jag skänker... 50 euro hit. Kanske till och med 100 euro hit. Någon gång. Inte jag ja. är så rik eller idealistisk. Uh, men. Men då hade varit som jag har gjort research. Eller jag har hört av någon. Och så jag kollar själv. För jag måste kolla själv. Uh, att var ja. går de här pengarna exakt. Mm. Men det känns som att. Om du har liksom fick pengar. Och det kommer någon med röda korsets Sparbösa. Så kan du alltid sätta i den. För det känns som att. No, det brukar väl nog i största allmänhet att hitta fram till de som behöver det. Mm. Ja, ja, det har det åtminstone det där det, det är på något sätt förtroendeingivande Ja, ja. Det, det stämmer, det stämmer. Mm. Där, där, där kan jag ju säga att jag, jag är ju en monatlig donator vad gäller röda korset att det okay. går Per, per månad en, en summa. Cool. Så det var. Jag blev lurad till det. På Helsingfors vandrar flygplats. Okej. Okay. mig. Okay. Jag har en svaghet för stiliga män som talar engelska. Ja, säg någon Men har du kollat noga? För allt vad du är så kan du lika bra bara donera pengar till Schweiz år. Mm. Så det, det är roligt ja, för att jag... Schweiz och Röda Korset har samma flagga. Ja. Ja. Uh, ja, ja. Jag, vill, jag vill ju nog hjälpa våra, våra vänner i Europa. Jag tror nog de har tillräckligt med sitt naziguld, men. natsiguld. Ja. Varför måste du gå och göra det dåligt? Oj förlåt. Liksom förstörde vår fina diskussion med liksom de svältande barnen i Afrika. Och liksom rövarnas försökskaniner med att ta Hitler. Det är salligt. Det är ruinigt. Ja, kräv river. Hitler, lol. Um, har, no, har du gett mycket stöd till Hitler? Och vi har gett mycket stöd till Hitler. okej, du vad, när, jag, när jag liksom, varenda gång jag far till London så är det en ja. sak som alltid roar mig. Det som roar mig är att när jag går bara på gatan så kommer det fram en massa personer och vill ha pengar av mig. Uh, och det är liksom mm. så här välklädda, normala personer, inte liksom tjaskiga tiggare. Och det är alltid något ja. projekt eller initiativ och sådär. De är som så glada och lyckliga när man ger dem typ en pund eller någonting. Och det händer alltid yeah. när man går till de här Krämerna, mångla gatorna där uh, och, um, och, och Jag menar Jag vet att det är bullshit från början till slut Det är ju bara en enda stor spel Men jag brukar ofta ge en pund av två Till den som gör som, typ, den bästa lögnen Eller någonting Senast yeah. Eller inte senast men En gång när jag var där Jag tror den bästa jag hört hittills Det var, då var en, en kille som kom fram till mig Och liksom sa You'll What? You be naughty sir. Och sen så började han göra något grej om någonting som inte jag minns det. Men hela grejen var att jag har varit som stygg och jag borde betala pengar Nej. för att andra inte skulle stygga. Och jag var... För det, det kittlade liksom den här. Någon körtel någonstans som fick mig att låta en... <gör> och som att okej. Okay. Men jag skulle ju kunna hålla i de här pengarna och öronmärka dem till nästa fattiga barninsamling någonstans. Där mm. Det där fattiga no, men Någon som samlar in fattiga barn, då ska jag ge dem lite pengar och sätta dem i kärra med de fattiga barnen. Hittar de rätt? Men inte mm. för, för att inte komma för långt från kärnan av det här essensen av frågeställningen i det här avsnittet. Mm. Så, Precis. Som gjorde det hittar. Hitler! Så man kan inte sluta. Ja. Nej, ja. Men, när du har gett pengar nu till Schweiz och eller Röda Korset. Känns det bra då? Känns det som att nu no. har du gjort ditt? Uh, jag vet inte. Alltså, jag måste, det känns i, i högsta grad liksom neutralt. Det, jag, jag kan inte säga liksom att äh, känner jag mig specifikt bättre det. Det, men, den är rent det som... men den rent mänskliga frågan då skulle bli inom men Varför fortsätter du göra det då? Ja, egentligen för att det, det, det, liksom, det, har, det har blivit något som. Något som. Liksom den, den transaktion som, far, som går från mitt konto med mitt godkännande. Och, och liksom, jag vet inte du så att det blir en del av den här av de utgifter man har. Så det blir vi ungefär som att betala vanlig skatt eller kyrkskatt. Ja. Ja, jag tror nog att det skulle kunna vara. Ja, men man kan säkert diskutera liksom den psykologiska att betala för andra. Kanske om en stund. Jag börjar fundera att mm. till exempel kyrkskatt att mm. Är det att betala sig lite fri från skuld? Jag menar det finns så många, jag känner så många som har gått ur kyrkan. Och många av de här personerna har varit mycket mer kyrkligt aktiva än jag. Uh, ifall någon är nyfiken på min ställning till den, jag antar den högst lutheranska uh, finska kyrkan så är ju att jag har ingenting emot kyrkan. Faktum är att jag känner mig ja. ganska så här andlig på ett neutralt vis när jag i kyrkan. Inte som att mm. jag liksom, så får jag komma in där så bara kastar med mig till märkan. Oh, oh Jesus! Tack snälla, Jesus! För att jag fick komma in. Åh, oh, Jesus! Utan, så där att, men sådär att det är ju trevligt att sitta och alla liksom uppklädda och liksom är tyst och inte ha något fel i huvudet för en gångs skull. Det är ju kul. Ja. Um, och sen tycker jag att du det är ju trevligt att liksom gå på bröllop och tänker jag säga begravningar, det är ju skojigt. Men att liksom det finns alla de här stora livshändelserna i kyrkan. Och jag menar jag mm. tänkte att om man inte gör det där, vad ska man göra då? Att liksom finns det något bättre ställe än kyrkan. Jag tycker som att yeah. well, för man det är ju en sån där grej. Jag säger det med nästan som en kulturgrej att den här Kyrkan har på något vis existerat i mitten av samhället. Det är ju någon sån här knutpunkt för allting. Alla stånd i samhället och alla livskärden på något vis. Så att, varför kan man inte bara fortsättningsvis gå till kyrkan och gifta sig och, och döpa sig? Behöver man väl liksom bli så uppfylld av Gud att liksom det bara sprutar ur alla hål? Att Man kan väl bara göra det för att det är en trevlig fin sak liksom. Att det, är som så, det, alltid, det går alltid det den där fanatism-hållet, tycker jag. Um, men i alla fall, mm. när jag går liksom dit just på de här speciella tillfällena. Jag minns, mm. inte, jag, tror, jag tror faktiskt aldrig jag varit i kyrkan bara liksom för gits and chiggles. Um, utan det har alltid just varit så. någonting speciellt. När jag liksom gått dit ja. själv så har, vad den är, liksom gick jag i skrivskolan man måste ha på de där påteckningarna men jag bara jag har inga, mm. ingenting emot det och det säger jag för att de, det som är så populärt att folk skriver ut kyrkan och de här personerna har liksom. många av dem har gått dit som själva bara för att de kan, känner då kanske den här kristna andligheten som jag nödvändigtvis känner och de skriver ut sig i kyrkan och jag funderar, men varför det då? Och, att, mm. och, det, och det känns som att många av de flesta som betalar kyrkskatt som inte är Så gör det för att, för att det är det rätta kristna att göra. Ja, liksom, Precis. jag börjar betala kyrkskatt för det är så liten. Det är ju som, det är som, du kan lika bra betala. Det känns som det är större bekymmer liksom blir av världen, liksom Typ 20-23 euro i året, någonting sånt. Ja, alltså inte, inte det nå ju vet jag vet noterbar summa direkt. Nej, nej, men liksom alla som går ur kyrkan, som jag känner så är ju som i något sätt det håller det där brandtalen liksom att, att ungefär åh nu har jag äntligen lurat systemet. då behöver jag betala den där skiten längre, inte längre ska jag leva under uket av kyrkans tion där man som att nigga what you talking about det är ju som, det är inte Liksom det, du kan vara arbetslös och betala kyrkskatt vad liksom is this att, mm. men igen, det känns som att de som fortsätter betala och som inte jag så gör det för att det är som någon sorts de känner sig skyldiga antingen från de går i kyrkan eller för att de på något vis inte tillräckligt goda kristna så de betalar kyrkskatten och så är de ah, det är ju bättre än de här synderna liksom. ja ja mm. Säkert finns det andra exempel på där om jag tycker att kyrkskatten är som så bra för det är en sån där grej som per automatik är inkluderad som du specifikt måste liksom säga att nej. Ja, precis. Så att bara om du betalar den så är du väl en bättre människa då I guess. Vilket just fick mig att inse att tänk vad bra människa är som betalar kyrkskatt, Nikolaj. Ja. Mm. ja no, yeah. faktiskt Jag tror att jag kan nu klappa själva på axlarna här. Jag ska upp, men jag börjar bli så tjock så det gör ont. Jag tror jag ska ladda vara. Men ja, jag tror Gud jag förlåter mig, för jag betalar ju ändå kyrkskatt. Så. Ja. Jo, jo, jag, jag tror och det, och det är ju du, du, du måste ju äta upp all den där snabbmaten så att det inte, inte små barnen blir liksom får ohälsosamma levnadsvanor. Jag vill ju inte inleda någon i fräst alltså. Ja. Ja. Låt mig bara ta hand om det här. Uh, ja. Nå no, men ja, jag hörde ja, andra herrar, en sann kristen, jo, han låter upp almaaten så ingen annan behövde frästas. <laughs> ja. ja. Jag tror kanske ja, att jag ja. nämligen när kommer ner till helvetet och så tror jag blir liksom så bara jävlar och liksom så klappar mig på axeln och så mot herrar. Liksom vi har länge sökt en poster boy för frosseri eller liksom hej att, Here you go, ät för Jag som, thank you. Oh. Får man det med hot sauce. Men Det är ju helvete. Liksom. Jag tycker det ska vara ganska kämmande annars. Nej, jo. Helvetet kommer väl när det visar sig att de inte har tillgång till den gröna Men Jag hörde annars en väldigt rolig grej att om försäkringar Försäkringar? Jo, det var någon som. Okay. Jo, det var en sån här semi-bekant. Vilket är jättefint ord semi-bekant som försökte uta i mig för någon tid sen att det här med att betala försäkringar det är, ju nog ja. en, det är ju nog någonting väldigt humanistiskt att göra. Det är ju nog någonting man gör för att man värnar om samhället. Och det är liksom en av mm. de där grejerna där man liksom som, som en levande tänkande individ som nej, som människa, måste göra en liten sådana dubbeltagning och liksom, ursäkta <kör> va? Och sen har han för mig. Uh, sen, okay. Nikolaj, jag betala försäkringar. Så förutom att det är ju nu en ganska vettig sak att göra. Men det bottnar ju ändå i någon sorts själva äh, insikt. Någon sån där själva man försöker nu du vet, att inte få hela sitt liv upp fuckan. Ifall den nu skulle börja brinna. Ja. Eller någonting. Men det att, jo, men, jo men sa han jag. Du förstår ju att när du betalar en försäkring. Så det är mycket större chans att det aldrig händer någonting eller det händer någonting. Sure... Så de här pengarna så kommer ju oavkortat att gå till folk som inte är du. Så det är ju de personerna som kommer att motta dina pengar. Så ju mer du betalar, ju bättre, finare försäkring du har. Desto mer kommer ju att andra folk att profitera på sådana försäkring. Man är som. Ja. Uh, Okej. Okay. En... Ja, det är som att, men förstår du liksom hur försäkringar fungerar tanken är ju att ju finare försäkring du har desto bättre liksom, kommer du att vara täckt i händelse av att någonting händer åt dig idiot men liksom den här, den här killen har betalat år efter år och han ska fancy pants och, ja. fin sådana här försäkringssatan men, men han var väl då han tar uppgiven på att ingenting dåligt hade hänt honom. Så han fick valuta då för sina pengar. Och att alla andra mm. då som det händer hemska saker åt. Så. Mm. I guess tror han då för specifikt hans pengar. Så man är ju som nog riktigt sådär att. Mm. Tror nog du nog alltså, det kunde alla kyrkskott? Alltså jag. Jag, jag jag har svårt att se hur man kommer fram till den där till den där slutsatsen att att det på något sätt ska vara som... ja ja no, men men men ok allt ja, det känns som att allt kunna de pengar involveras om du betalar för något ja. och du inte får som direkt valuta för dina pengar och det ska vara yeah. exakt på centen där du betalar ska du tillbaka så då är det liksom bara skit och då är det bara någon sån här kommunism grej och man är som att, men satan det är din fucking försäkring ditt härke liksom för betalar mm. du den om du är liksom väldigt självkär och vill förbättra din egen station i händelse av att det händer någonting, du betalar ju för yeah. säkerheten, I betalar du väl för andras olycka? Men det är ju det som är det fina i en försäkring att om det händer någonting åt en enda utsatt individ så då finns det pengar där att hjälpa den individen. Man är som att, det känns som att vissa personer, jag vet inte om de föds så eller om de bara av sin uppväxt eller liksom sitt, sitt samhälle blir så. Det känns som att de här som ett häl som saknar som medmänsklighet eller för den delen förstånd. Och det är alltid de här personerna som sitter och säger liksom att Hör du, kan du ta ett glas och dricka med mig när du går och hämtar någonting av dig själv. Men sen om man mm. ska fråga dem då till exempel att hej att nu när du går skulle du kunna hämta glas med så de här rosa rasen, De hämtar din egen grej till någon slavo. Liksom mm. De personer som förväntar sig att allting ska bara komma till dem, men de vägrar kröka kräka finger för att samhället ska gå runt själv. Ja. Mm. Och det, det, är nog... det är otroligt faktiskt. Mm. Men jag är liksom jag. Ja, alltså, jag är den största sheets, som någonsin existerar. Tack för alla era mail Men att till och med jag förstår såna här grejer. Så. Ja. Men, liksom, när man sitter där och det sitter något asshole och gnäller över att oj nej andra som har för samma försäkring som jag så har fått utbetalning när det har hänt något hemskt åt dem fy livet är orättvist och, man, och jag kunde ju inte hålla mig och så, så jag sa Sajus ju som att ja men sluta betala då Mm. ja Ja, det, det, det är ju sant. Liksom att då, då har du ju... Då har du ju mera kontroll över här då Så att se vilken nytta du får för de där pengarna. Vad no, svara blev? Ja. No. No, han har ju betalat så mycket nu redan. Så det är ju bara att fortsätta betala nu då. Så han kanske ändå får valuta för sina pengar. Om oh, man Jesus Christ... Ja, men det är, det, är ju, det är ju bara det där som liksom att när du en gång börjar betala den där försäkringen så sen går det ju bara att vänta på att du ska bli sjuk då. Mm. nej men jag vet inte. Liksom det känns som att liksom nu när den här senapsfabriken uh, har lagt ner i Borg och, kanske de skulle kunna starta liksom någon sån där litet exklusiv slakteri liksom den lilla slakteri eller någonting vill man som bara kunna rekommendera sådana personer. Nu ska du få komma en riktig exklusiv tasting. Men de kommer aldrig ut, Nikolaj. Liksom små fina korvar. Ja. <laughs> ja, men, så. Ja, men liksom, alltså, varför händer jag, jag det här klarar. åt mig? För det är en satans gris liksom. så här asshole i människa och havn. Så liksom, fuck you, nu blev du korv. Aha, samhället fungerar. Till och med utan dig. Och dina mm -mm. inbetalningar på försäkringar. Ja. Men okej. Okay, mm. Jag är intresserad av. Liksom, men vad händer ja. liksom rent psykologiskt. När man betalar för andra människors välmående. Att infinna sig alltid i en sån här känsla av överlägsen här. No, alltså... Där, där, är ju, där är väl den där tanken att liksom, människan får liksom en god känsla. eller en, en upplevelse av ett, ett visst sorts välbehag. När man upplever att man gör någonting mm. gott så att säga. Jag vet ju inte att man ska jag säga specifikt att man känner sig överlägsen. Det är ju no, kanske på så sätt man känner, känner av en del av det här. Då. Men ja, jag har en privilegierad position. Men, men, men alltså jag, jag tror kanske mer att det är den där en, en, kanske en sorts form av empati som, som liksom finns med där och, och man känner att vi ge pengar för det här enda målet eller åt den här personen så känner man sig själv så att säga, som att man faktiskt har gjort en god gärning mm. Men jag undrar liksom att det är ju, för det är väl den här klassiska moraliska tanken att men, om du gör någonting osjälvis för en annan människa men det ja. får dig att känna dig bra, är det då en osjälvisk handling? Mm. Jag skulle nog säga att nej för att inte, inte. Det är som bara det att det Självisk uh, handling. Det behöver ju inte bara uteslutande att den liksom ändå kan vara till... så liksom. Då, ja. då det, det kan ju ändå vara till nytta också, också för andra. Jo, men, ja, men tanken är väl där att om du då. Ska vi säga, om du gör någonting gott för någon annan. Och någon annan är väldigt tacksam. och ja. glad över det. Men du inte känner någonting. För det. Mm. Uh, är det då liksom fortsättningsvis en god handling för då blir ju istället frågan om varför gör du det då för att ja. det är just där, det där liksom därför jag var intresserad av varför du betalar uh, månad till säg, röda korset mm. för att Precis. om du inte själv får någon uh, märkbart tillfredsställelse av det så då blir det ju den intressanta frågan om varför fortsätter du att göra det då för jag vill ju mm. tro att till och med den simplaste personen, vilket ju då innefattar dig förstås. Så har ja, ja. mm. mm. så, så drive-by för det är det, det enda ja. sättet att rocka och rulla. Um, varför gör man det? För jag utgår ifrån att alla människor ändå har någon sorts tanke med vad de gör. Särskilt när det gäller ens pengar så, alla är ju mm. inte ekonomiska varor, men att om du valfritt betalar någonting så då blir det ju sådana här grejer att till exempel om du slutar betala Röda Korset fortsätter man betala för att man på något vis ska känna sig ute lämnad och inte vill ha ett bräv att heja och förslutar du bry dig om folk i världen och, eller att om någon skulle, att det känns fint att säga åt folk att jag betalar Röda Korset eller kanske bara en så simpel grej att nu känns det som att alla mina pengar inte bara går till skid den här månaden. Ja. No, no, alltså, jag, jag tror att orsaken till varför jag inte har plockat bort det så, så är ju no, dels det ger en liten så här, liksom, fri passage så här just när det finns andra som då eh, också vill att man ska ge pengar till deras enda mål så, mm. så har jag nog någon gång sagt att jag, att jag har redan liksom, mål som jag donerar till Mm. Och, och, och, och sen kan jag liksom slinka därifrån och känna mig inte lika skyldig <skratt> uh, <skratt> sen, sen måste jag säga att faktiskt efter att jag hade haft igång den här månatliga betalningen då, en tid just märkte jag att de här 10 euro till exempel i månaden om man använder det som exempel det är inte det är inte en noterbar summa, egentligen. Nej. För, för liksom att, att den summa jag betalar per månad, så för mig så är det så där. Jag skulle inte notera annars den, där, den summan extra på konto. Men tror du att du skulle göra det om du till exempel blev arbetslös i framtiden? Uh, det kan vara mycket, mycket möjligt. För så är fortsättningsvis en så liten summa. Men, men jag tänker att då, då ändrar ju också min utgångspunkt. Nej men så jag förstod som att som du sa att, liksom att, att det är mycket möjligt att ja. så, så vida, att du ska fortsätta det fast du var arbetslös. Uh, nej alltså jag, då, då måste jag ju överväga liksom. Att, ja men du ska förstås, överväga om du gjorde. Jo jo alltså då ska jag, då ska jag nog överväga för att det det ändå så att, för det skulle innebära ju en ändring i, i min så liksom, men ändå om du situat. men ändå om du vann högsta vinsten på eurojackbord nu på fred ja skulle du fortsättningsvis betala 10 euro i månaden till röda korset? Uh, jag tror jag tror nog att jag skulle liksom fortsätta. Jag vet inte om jag skulle känna mig specifikt genast liksom manad att, att, att behöva betala just där till exempel till röda korset. Dock liksom, och välgörenhet i övrigt så är ju nog något som jag funderar på. Att det känns just där. Men, men jag Eller, tänker som ja. är att till exempel om jag vann 90 miljoner på, på lotto är har redan betalat ja. sig 10 euro till röda korset. Men jag betalar inte 10 euro per månad till röda korset. Um, så då mm. känns det som att om det här har haft någon innebörd för mig tidigare. Så borde jag väl egentligen börja betala mer. Kanske till och med mycket mer. Ja. Mm. För nu har det ju medel att göra. Um, ja. att det är just det där för att jag tror att de där vad du betalar så är ju egentligen eller det är ju lite som att vilken, vilken livsstil du har. Att den måste mm. ju, om du är en förnuftig människa så måste den ju komma beroende på vad du tjänar. Att vill du ha liksom färska kondor till frukost varenda morgon så då måste du ju nog bring home the scratch. Uh, mm. Om du liksom är van att liksom köpa allting på budget så och du plötsligt får en massivt uppsving i din ekonomi. Så att då är det ju nog klassiskt sett väldigt få som fortsätter att leva den här. Vända på varenda sädel. Livsstilen. Ja. Mm. Um, men de säger ju att hur mycket det här stämmer så får man ju spekulera kring. Men de säger att de här Precis. nyrika människorna. Så de är ju de personer som rent som sådär procentuellt om man säger till inkomst så här, uh, Som är minst begivna på att bidra till välgörenhet. Och man tänker mm. ju ofta, för man ser ju sådana här program på tv där folk får vinster. Och antingen hela vinsten eller delade vinsten ska ges till välgörenhet. Jag sätter ju sådana sån tanke i folket. Att hej, att om jag plötsligt blir rik. Så då borde det direkt och nära en viss summa säger röda korsen eller någonting. Men det är väldigt få som gör det. Och mm. äh, jag läste ju om varför de inte gör det. Vill du spekulära? Uh, ja. Nu vet jag alltså. Kanske, kanske mer sådär att, då att man, har, man har förtjänat de här pengarna och då har, var liksom han liksom, man har rätt att att liksom lägga ner det på sig själv. Det trodde jag uh, tror jag. Eh att det tänk att de just den här att på något vis den har berättigande att liksom det är fan mm. mina pengar. Jag gick och köpte den mm. där lotten och skrapar den där lotten och fan. Ja precis. Eh uh, nej, det är berättigande det är mer liksom en sån här neurotiskt vänande att om du plötsligt har kommit över en stor summa pengar. Säger du plötsligt en så har du 20 miljoner som du inte hade tidigare. Så ja. då skiftar din livsstil till att nu ah, är samma person som jag var innan. Men nu har jag 20 miljoner extra euro. Utan ja. det blir snarare det där. Nu har jag 20 miljoner extra euro. Hur ska jag se till att jag får det här till 30 miljoner euro? Eller hur säger jag till att jag... Ja. Aldrig kommer under 20 miljoner euro. Att plötsligt så blir ja. den här summan så stor. Att det blir en sån där manisk. Hur ska jag bibehålla den här eller öka den. Så här. Uh, så då. Fast du skulle skänka en relativt liten där, Säg 10 000 euro. I Röda Korset mm. för att hell. Göra rishbish. Så, mm. ja, så gör du inte det för att nu. Är det som är viktigt för dig att förtjäna mer alla liksom att hantera mm. den här förmögenheten på bästa sätt. Ja. Och det involverar aldrig utkänkningar. Uh, tanken mm. är väl kanske på många håll att jag, ska, att jag ska göra det sen när jag har fått koll på den här. Men det här blir ett livslångt projekt så. Bästa gör jo, jo, precis. precis. Och du, är, du, är, du är ändå aldrig där. Du har aldrig tillräckligt mycket. Nej, så, Nej det, det alltså det, det, ju, det ju, mycket ute i, ute i världen. Så de, jag, de flesta skulle säga vanliga människor inte ehm äh, specialevenemang eller föreningar som donerar åt det. Så här hjälporganisationer eller äh, initiativ som konkret hjälper människor i nöd. så de kommer ju nästan alltid av personer. Uh, personer som har en sån här ganska stabil livssituation. Att om, det, om det någonting förändras för dem så förändras det. liksom Att de får ett bättre eller sämre jobb. De yeah. får arbeten, blir av med arbeten. De flyttar, etc. Um, och att de säger att den person som börjar på en nivå av donation. Så slutar ofta på samma nivå av donation. Att du börjar mm. ge en viss summa till röda korset så är det den summa du fortsätter att göra resten av livet. För det är ju fungerar för dig, så varför ska du börja? Och så kan du ge extra om det är något speciale av en typ. yeah. uh, men Jag är ju väldigt intresserad av liksom vilka andra tjänster som finns där. För att, um, jag, menar jag tar mig själv som exempel, jag har skänkt pengar under mitt liv till olika hjälporganisationer som vuxen person som har förtjänat mina egna pengar har jag gett mycket pengar Nej, men jag vet å andra sidan inte var liksom relativt att har jag gett hundratals euro till hjälp, organisationer liknande under mitt liv, jo har jag gett tusentals euro nä men, men å andra sidan jag har Många år av mitt liv är inte var i situationen där jag haft så här, ja, men med damma av de här 500 euro som jag har öronmärkt den här månaden för goda ändamål. Uh, jag menar, jag var inte liksom darkwing duck på fritiden. jag var bara liksom en fattig studerande som försökt lyckas med någonting men allt som ofta hetsrunka eller spelar vad. Så uh, jag funderar ju ändå just på den här känslan av överlägsen här att det har aldrig kan jag väl ärligt säga infunnit sig i mig när jag har satt någon engång röda korset eller jag som inte väntar tills det tillräckligt mycket personer runt och stryk ner den där är väldigt teatraliskt satt ner min två år och så har sett ut som har jag hjälpt mycket mer eller någonting mm. uh, har jag känt liksom empati det är väldigt svårt för att när man ger just de här grejerna som jag vanligtvis ger så ger man ju till representatörer för liksom den här verksamheten. Inte de som ska motta det. Så en jag kan ju som säger att oj du din, din stackars vita aria som går här i din köra moderna jacka med en spabössa. Det är nog synd om dig, låt mig skänka dig en slant. Det, jag, jag det går ju till barn i Afrika eller någonting. Jag hade, hade trigga min humanism på något vis. Så där att, ja, kanske där. För mig personligen. Att liksom jag tänkte att, ja men, kan du väl gå vid nu och inte nära lite till det här fucking AIDS-projektet i Uganda? Din fitta. Liksom, sätt dit den nu, du klarar nog dig utan... Den där och någonting. Yeah. Mm. Um, så det har väl hänt, ibland. Yeah. Kanske, en gång. Jag hade just ätit en kotsår. <laughs> uh, men finns det andra känslor där, till exempel vanda Finns det en som liksom vånda? Mm. Och det kan man yeah. nog känna, därför att det finns aggressiva mm. knäp, -märker. att Till exempel, mm. uh, allt som ofta kommer, det är någon fan och ringa på min dörr. Och det är ju liksom allt från mormonet till liksom Greenpeace var här förra veckan och sådär. Det exempel okay. just den här Greenpeace-flickan som kom då. Så kom ju där och såg, liksom kollar ju på hennes uniform då, allting, och så allting. Uh, och sen började hon ju säga då så sa jag då liksom på fiska, liksom, att tack men vi inte intresserad eller. Och så tittade hon mm. och så frågade hon liksom, och varför inte? Ja, precis. Ja. Och sen då så gjorde min standardlängd att men, vi ger redan pengar åt att annat ändamål. så att, inte, den här, inte den här gången tack. Och så Nika hon var nån med att man skulle kunna säga liksom där, men, jag vet inte vad ni gör. Jag vet inte vad ni gör längre för ni brukar liksom, putta valar i, i havet men sen så blev ni ekoterrorister och sen vad gör ni? Kan du berätta vad ni gör vart, exempel, går det gå med pengarna du vill ha med? Uh, yeah. att, uh, det är liksom så här hela tiden och ofta när man går på stan så man blir man ju som överfallen ibland av folk som är liksom ja. skänk jo. och liksom så där och man riktigt får liksom skit ögat när man som inte vill göra någonting mm. och man måste bli aggressiv själv för att liksom, liksom jag sa jag yeah, så att fuck off yeah. mm. det, det stämmer det, det är nog jag har ett, en egen situation som kommer tillbaka till mitt minne nu. att Det var i, i Åbo faktiskt när jag äh, promenerade i, längs Löjlig med här, stad. Vem bor där? Ja, vem fan bor där? Ja. Äh, längs med det här universitetsgatan. Mm. Och, och så var det då just en en kvinna som som då liksom frågat om man var ville, ville donera donera pengar då till nu kommer jag vilken vilken organisation det var. Men så sa jag bara sa det att, att nej att jag inte det var inte Nej, nej nej det här det här var långt före. Långt före det det hela. Så, så sa, sa jag sa jag bara att att nej tackade att, att jag inte som inte är intresserad i det, här, mm. i det här skedet. Och, och, då, och då kom du sen efter, efter det genast. ja så du är inte intresserad av mänskliga rättigheter alltså. Mm. Men lite så där högre röst. Ja. Så att, så att de, de, de närmast, vad ska vi säga, sörjande i omgivningen också skulle höra. Mm. What an asshole. Ja. Så, ja. så det var, men, men jag, jag, jag, tror att jag, jag tror att jag vann den där situationen, för jag kommer ihåg att jag sa att, faktiskt inte nu för stunden. Ja. <laughs> si dig i fittan nu! <laughs> <Ja. Ja. laughs> så, nej, det var, det var nog inte, inte, en, inte en stolt eh, stund för mig, men jag var ju också en fattig studerande då. Mm. Ja, men, ja. Jag tror ditt är studerande betyder någonting annat än mitt fattig studerande. Men det, det är ju det är också relativt säkert. Uh, ja. men, men det är jobbigt. För att man vill ju alltid känna i alla fall som det är ens eget val. Mm, precis. Att, och liksom jag, har, jag har ingenting emot liksom volontärer eller liksom folk som går och så att säga, sprider det goda budskapet. Men... Ja. Men liksom, det är en väldigt stor skillnad mellan att informera folk och antasta folk. Jo. Att om jag vill ge så ger jag. Och sen så kommer säkert någon argumentera, Ja, men inte det är ju sant. Du sa ju just att du inte har gett så mycket i ditt liv. Det är sant. Men jag har gjort mycket andra grejer som andra vanliga människor inte har gjort. Till exempel så har jag gett mycket av min tid och min energi ja. och min kreativa energi i yeah. att hjälpa liksom, uh, folk, olika människor som mm. vanliga personer inte gör. Och att, eller jag har bidragit med min uh, lilla uh, blygsamma expertis i vissa områden uh, gratis. Det var det för ett gott ändamål. Mm. Eller för att göra det bra för personer som annars inte skulle få en sån här tjänst eller en sån här upplevelse. Yeah. Um, allting handla, som jag just sa nu handlar ju förstås om sex så att, bara så att det inte råder ja. någon tvärtuglighet här um, nej men alltså jag bara säger mm. att, bara för att jag inte har liksom satt jättemycket pengar i någon random sparbösa som jag haft noll kontroll över mm. och ibland har jag ändå gjort det så tycker jag inte att någon behöver liksom, komma och, och säga nä på mig ja. att jag hatar liksom lite av de här dryga Äh, väldigt rättfärdigade människorna som värder i de här personerna som att, ja, ja det var ju en sån här insamling idag ja jag känner ju mig man att jag satt ju då gick ju till banken och de blev så förvånade när någon satt en 500 euro sedan och de, de grät i tacksamhet och att jag sa att no ja, ibland måste man vara, vara en människa. Jag menar, det, det, som som den låter i mina öron De här personerna börjar på så det är liksom som att, Ja, min penis Min penis, min penis Min penis Den är så stor Den har, den har nu utvecklats Och blivit en, en tänkande Självständig individ Jag har börjat frakta runt den här en Och jag, jag är nöjd med den här situationen Jag tycker vi har börjat leva en symbios Jag och mitt, mitt erigerade Kukhuvud Väldigt nöjd. Med den situationen som har, som har uppstått. Och man är ju som. Mm. När man, det, spelar, det är just de här personerna. De kan säga vilken siffra som helst. Det var då nära 500 euro. 5 så att Satan triljoner kuksugande euro. Och liksom Jag tänker ändå samma sak. Som att. skalle För liksom det enda som. Det enda, det enda anledningen att du säger det här är för att alla andra ska liksom gå Åh, oh, liksom mitt skrev svämmar över. Oj, du som är en så god människa, kan du inte fylla mig med dina kärleksbarn? Alltså, we don't care. Kan inte bara säga att det var någon som samlade in när jag gjorde en donation. Bam, done. Yeah. Ja. Vilken God människa jo. du är. Mm. Ja, alltså. Alltid har, jag har allt som att gör ja. En, är inte där liksom en, en andra sida liksom just från det här eller ja det kan ju hända att det, det, liksom det hela startar med den där upplevelsen av Vonda eller upplevelsen av att du, du måste känna dig skyldig för att du, du har en så mycket bättre situation ändå så sure. att säga de, här, de, de som så att säga de pengarna då, då borde gå till men, men, men frågan är att varför skulle du varför skulle du gå och sen liksom skylta med det där gör det dig, med, dig mer av en alfahane då eller, liksom, eller visar det att du har så mycket extra pengar att du faktiskt kan lägga, lägga ut 500 ja, men jag har ett riktigt konkret exempel också ett Åbo exempel okay. att de hade gått runt med någon sån här insamling i något käder i akademin ja. uh, liksom, en, en halv i pris till den som kan gissa vilket lärarverkare för är till och äh, här är ett hint, det var ju Abo. Och i alla fall så alltså, det stod liksom folk där då, där gått runt alltså, några volontärer där på akademin och samlade in till någonting. Vi säger, yeah. äh, rädda barn eller whatever the fuck. Yeah. AIDS. Äh, och sen då så hade väl folk då gett, det de hade då, äh, det var ju liksom studerande hela bunten där så att och så stod man liksom där då och talade och liksom, det blev bara en sån diskussion om situationen. Och jag tyckte att det var den mest idealiska situationen som kunde uppstå. För det fanns ett mm -hmm. initiativ att om du har någonting nu så kan du välja ge lite. Och jag tror ja. i princip nästan alla gjorde De gav någonting så här. Ja. Men var det någon heller som stod där liksom, pip, jaha, bara en och trettio. Utan det var ju som att tack, vad roligt, här har du en pamflett om du vill ha och så alla stod där och väldigt naturligt så gick ju samtalet i att, ja men, vad händer nu där borta? Och liksom, jag är inte riktigt insatt. Och så var det någon som visste med och sa att, ja, jag har nog läst. Att... Och där uppstod en sån här um, medvetenhet här deltagande initiativ. Att kanske jag skulle mig kanske jag skulle vilja bidra ännu mer. En riktigt sådär ideell situation. Ja, och så kom det ju då, liksom Dickie McDickson in då. Och bara liksom så att, ja, jag har satt just hundra euro. Och, man liksom, mm. och alla som sa att, ja, jag skulle nog inte kunna ge något mindre. Liksom, det var en riktig fucking utläggning. Och man sa liksom ja. oj nej, liksom Mr. Rockefeller själv kommer. Liksom fucking hell. Tack goda gud att du var här. Nu när liksom Pöbel har gett sina växelpengar så får du komma. amma. Ska vi ringa och liksom bundna rätt direkt? Nu vill de väl ha en levande intervju med fan killen som på självhändigt har avslutat hungernöden i Afrika? Mm. Det är som, ja. det är som att, why? Att, för det handlar alltid om, det blir alltid något där valuta spela liksom mängder att liksom, man, man kan alltså bara ge till en god sak alltså vem har gett mest? Att, jo. jo men det, det är alltid det är alltid en tävling och det, det är det alltid att se att vem som kan utöva största dominans. Men i, i det är som ju som sensen av det här att köpa dig fri att jag gav mest så jag bryr mig mest. Mm. Ni gav er lika ja, jag, mycket så jag, ni bryr er mest. inte alls lika mycket. Jo jo. Liksom vitto vad stor ut du har. Liksom släms på Vittu i hela jävla lokalen efter det. Att, att jag menar nog gör kvinnor likadant. Men jag tycker att kvinnor har liksom den där jobbiga tendensen istället. Liksom, de engagerar sig hårt i någonting. Eftersom de engagerar så måste du engagera dig. Jag börjar just tänka på det vi där där tester innan. Jag blev liksom Talad nät till av så många kvinnor som då har satt sig in i någon sån där kampanj på nätet där de visar liksom någon hund med läsnägon liksom yeah. och någon champ på flaska då. Hur kan det gå till så här? Och sen då alla som inte som redan innan de har fått träda på det här som donera någonting då. Och jag är ju tyvärr en sån där lite ärlig människa, att, liksom någon fråga, Men som jag vet vad vet du om det här är Hur mycket pengar du vet? Det har som noll. Oh, asshole, bruh! Men, men motherfucker, liksom du fick rädda på det här igår. Hur mycket har du gett? Precis så har de där ungefär som de uppfann rörelsen själv och liksom som att brin på boll! Men fuck you. Så att det är just det här att de jag tycker när man börjar betala för andra människors välmående så blir det ofta det kommer nog ibland de här eh, vågorna av humanism eller empati och så här. Men en ja. sak som jag ofta känner som jag vet att många andra känner och, och största orsaken är att de drar sig ifrån de här fast de kanske egentligen skulle vara intresserade av att bidra med så att det med alla de här grejerna så kommer det ofta en känsla av, av oro eller liksom ren ovilja. För mm. att man, är, man känns som att det, finns all, det är aldrig tillräckligt vad man gör. Man får aldrig ge vad man själv vill. Och man måste hjälpa på väldigt specifikt sätt. Och det finns alltid. Och det känns som att just när man har gett så kommer det ändå alltid någon liksom roffelkant runt hörnen och liksom bara, har du bara gett en miljon? Men du ska minst åtminstone ge miljoner miljoner som jag! Okay, mm. Ja, okej då. Amen. Vad bra att jag ja. gjorde det här då. Ja, ja precis. Mm. Mm. Men, det, men, det, men det är ju egentligen liksom vad är det där då ett tecken på? att Du har egentligen en ganska svag liksom självbild eller du är inte, du, du är inte liksom bekväm med dig själv, varpå du måste liksom på något sätt föra fram eller på något sätt hävda dig själv i, i det här mm. i just det här som liksom att titta hur givmild jag är alltså måste jag ju vara jättebra visste jag bra, visst jag bra kan inte alla berätta åt mig hur bra jag är Eftersom man kanske är inte är själv men, ja. inte, men det handlar ju inte ens om att vara bra för de här människorna. Det handlar ju om att vara bäst. Ja, no, mm, men, varför, men jag så säga. Varför blir det, det liksom en tävling om vem som är bäst? Jo, men det är men. Som, varför blir det en tävling om vem som är bäst när det borde vara, ja. uh, vara en situation? Vad kanske vi nu faktiskt ska hjälpa de här som är utsatta nu då, till den här insamlingen? Nu är ju skänka pengar till. Så jag tror inte det var frågan om vem som gav mest, men okej. Okay. Och att, uh, mm. Jag vet inte. Att, jag undrar om det finns någonting som är en god gärning när pengar är involverade. För att det blir ju alltid. Det är just det där för det är som så lätt att kvantifiera pengar på något vis. Mm. Ja, att om det. du ger fem euro till en hemlös. Så det är ju jättesnällt. Men tänk om du gav 50 euro. Då var du nog snäll För att inte talar om 500 euro, wow Då var du nog mega snälla. Och 50 000 här. Då är du nog Jesus själv. Att, ja. det som, men <kör> om den här personen. Kanske bara behövde. Liksom den här bussresan mm. Till sin kompis. Så då kanske fem jävla euro räckt. Ja. Mm. Att, så det är just det där att jag tror att pengar på något vis gör det som så lätt att pervertera de goda avsikterna. Okay. Um, men i alla fall. Uh, jag börjar ju tro att kanske det är liksom lite samhällets problem eller samhällets fel och när är det är inte samhällets fel. Uh, att för vi lever ju ändå i en tid där jag skulle säga att vi existerar bland eller som effekt av suboptimala system för humanism. Mm. Nu kan du, kan du lite öppna det här, liksom, vad, du, jag vad vill, du menar med det här. Jag är alltid väldigt villig att öppna för dig, Nikolaj. Uh, att, Fantastiskt. Ja. Uh, ja, för jag vet att du är en person som, som verkligen ger. Uh, ja. Insan. Att, jo. Uh, Be my power Ska se, på första dejten. <laughs> jo. No, men, innan du sparar ur igen. Uh, ja. mm. no, men Om du tänker nu på samhälle, så att Till exempel. Vi kan ta någonting som slår ganska hemmande. Vi behöver inte alltid fart i Afrika efter vatten. Mm. Ja. <laughs> det är faktiskt jätteroligt. Men låt det sjunka in några ögonblik. <laughs> att uh, men till exempel att det finns om vi ser på professionella svackor de professionella svackor som existerar i samhället till exempel det är ju det är ju fakta att det finns folk som är permanent arbetslösa både i Finland och i andra länder det som är intressant är att många av de här personerna så är ganska högt utbildade så man börjar fundera, men varför är det där fallet? I många fall, jag behöver bara tänka på många personer jag känner personligen. Så väldigt högt utbildade som liksom på akademisk nivå. Um, ja. uh, men att de här personerna de har allt för specifik utbildning. Så att de är överkvalificerade liksom på sitt område. Men de här platserna som de ska vara kvalificerade för så är väldigt begränsade. Så det finns bara ett jobb åt alla de här personerna. Men mm. å andra sidan så är de nästan för utbildade för andra jobb. För liksom så här äh, ja. för krävande jobb. Ja, precis. Och vi lever i en situation där folk eller det börjar bli mer och mer vanligt med som så här korttids- eller deltidsanställningar. Därför att det är billigare och det är bättre villkor för arbetsgivaren. Um, och det har vi en liksom liten slags om resurser då, för de som inte har fast tjänst i många olika uh, yrkesområden. Så, <coughs> så du har de här personerna som är en sitt där de här skulle säga lägre uh, berättigade arbetarna. Så vill inte anställarna för att de vet att den här personen kommer att hoppa så fort, det kommer något bättre. Och de vill ha en, antingen en långtidsanställd person som, vill, som mm. faktiskt vill satsa på det här företaget där, vilka ju egentligen ja. inte är en särskilt konstig tanke. Eller så tycker man om den här personen så har en sån touch med det här som de försöker göra där, så det är bättre att de anställer någon som är lite mer som basic. Ja. Uh, så de här personerna då befinner sig i stationer där de aldrig får arbeta um, Nu så har ju sådana här personer många stämplat. till exempel att de är lata, men det har ju inte att göra med lathet om du konstant söker jobb och du inte kan få några, för det finns inga jobb som passar liksom din, din utbildning och din yrkesspecialisation, yeah. specialisering. I don't know. Um, mm. så, så här är ju till exempel, folk ger ju nu pengar. Uh, till många saker. Men en av de vanligaste sakerna vi betalar så är skatt. Ja. Och det är ju ingen nyhet att det finns folk både i det här landet och i andra länder som klagar över att oj, mina skattepengar bara går att underhålla en massa dagdrivare som inte behöver arbeta och bara ligger och kliar sig på sofflocket. No, men om det inte finns pengar för dem, då, ska de, mm. eller om det inte finns jobb för dem, ska de då svälta ihjäl och liksom gå ut och läva vildmarksliv i skogen? Och ja, vad ska ja. precis. Mm. Ja, det är ju så, en bra fråga. Så, så vi ska inte betala skatt då, vilket är ju egentligen är mm. ett ganska humanistiskt system för att se till att samhället går runt. Och det är ju ganska bra för att skydda. Folk, inte bara liksom arbetslösa utan även andra personer som inte kan bringa sin egen näring som mm. uh, kroniskt yes. sjuka människor, barn, ungdomar åldringar sådana här personer och att, <coughs> att jag, jag som överväldigas alltid av den här massiva aggressionen och oviljan som kommer från ska vi säga normala människor uh, över att, varför ska jag måste betala för de här människorna? De kan väl hitta ett eget system. Alltså, men du var ju barn en gång och då betalar alla för dig. Ja. Och du var ungdom en ja. gång och då betalar alla för dig. Mm. Och du var studerande en gång och då betalar alla för dig. Och du var förmodligen mm. arbetslös någon gång och då betalar alla för dig. Och guess what idiot? <laughs> Sen när du blir äldre så då kommer alla att betala för dig. Mm. Så, så inte det är som att du betalar ja. mer än någon annan. Det är bara det du är aningen med privilegierad eller röstar på ett visst parti jag inte tänker nämna i det avsnittet. Ja, jag tror att det är bäst yeah. att nämna det. Ja, nu kommer det upp snart. Ja, men... säkerligen. Men, men du har helt rätt. Alltså, det, det, det där är... Jag vet inte. Alltså, nu, nu kanske det här ju lite går in på en, på en annan punkt. Men, alltså, men jag tänker att man har, det känns som att man faktiskt har liksom missförstått eller kanske medvetet missförstår en stor del av, vad det här, liksom, av beskattningens roll för att hålla uppe det samhälle som man då har blivit van vid. Mm -hmm. att, att, när, när man då tänker liksom att, ja, att all, all beskattning är stöld, vilket är en populär grej tydligen i, att säga i, i USA. Inom vissa kretsar. Ja, men, och och tyvärr till, kan man ju se små ekon av det här som också kommer hitåt. Jo, men, men ja, USA är jättebra exempel. Ja, för att <coughs> Där så kör de ju ganska mycket med att det finns en viss form av beskattning där, men inte på samma nivå som vi har här. Uh, och att <coughs> jag menar, det faktum att ja, vi betalar den skatt vi betalar. Så det är som att, ja men, vem ska då underhålla våra vägar och hålla sjukhusen öppna och skolorna och alla andra liksom du att du utan bara av att leva i det här samhället. Dörr! Men jag vill ha mera pengar i plånboken. Jag vill ha mer pengar i plånboken. Jo men om vi ger dig med pengar i plånboken så då blir det ändå mm. så att du kommer att betala mer så ja. hela tiden. För att, ja. du vet, då kommer du inte att få de här förmånerna. Ja, men då har jag mer pengar i plånboken. Jo, jo. men då måste du betala mer om det motförmodan skulle hända någonting åt dig. Din satans räsusapa. Så då kommer du att ta alla pengar du har. Det finns ingenting i plånboken. Ja. Ah, boys, det finns ingenting där. Dyja, <laughs> ja. Så att det är liksom... Men... Äh, oh. men Jo, men, men, det är ju så, men, men i USA mm. till exempel så har de ju jättebra exempel på det här. Och det är ju det att men, om, om ingenting dåligt någonsin händer åt dig. Och du har liksom mm. låg eller medelinkomst Så kan du leva ja. ett så bra liv. Du har massor med pengar. Du kan köpa en massa skit. Hell, du kan leva lite lyxliv. Men om det händer någonting. Du blir sjuk. Dina nära och kära blir sjuk. Och jag använder sjukdom för det är det bästa exemplet. Ja. Så då kan alla dina livsbesparingar gå åt bara för att hålla den här personen i liv. För att om du inte har jo. pengar där så då säger de, jaha, men då måste vi knäppa av strömmen här nu för att, sorry, når no Så jag tror för de här människorna då spöra känns det att, oj nej jag önskar att jag ska betala dem de där procenten här i månaden. Mm. Så ska inte det här behöva hända. Och de personer som pushar hårdast för det här så att men guess what, de är redan rika eller företagslärare med pengar åt oss. Ja. Men de personer mm. som de lurar mest, de är ju laginkomsttagarna. Jo, jo. För att, de, för att Jag menar, inte säga att alla laginkomsttagare är dumma, men att det finns någon sån här perverterad tanke, liksom att oj oj om jag bara skulle slippa betala skatt, då skulle jag vara lika rik som Donald Trump, oj oj oj vad jag skulle göra med de där, 200-300 extra euro i oj oj vad jag skulle köpa karho ja, men, Jesus fuck att det liksom, det handlar inte ens om den här bristen på medmänskligheten att betala innan, att liksom jag vet yeah. inte varifrån den kommer den här men de är som så dumma de ser inte ens den här, äh, den här supporten de ger åt sig själv. Bara att vara del av den här, det här humanistiska systemet. Mm. och att, äh, Jag tror, bara för att hoppa tillbaka till det här: att tala om suboptimala system. Så att, ja. Till exempel med de professionella ja, men Om folk in, nu då gillar att betala så mycket skatt nu då är alla arbetslösa. Men jag har sett press satan på regeringen eller företagen heller hellre båda och att men hej, skapa jobb då. För att nu har vi en situation där vi är i att regeringen kommer att säga ja, vi måste spara, nu ska vi spara så mycket och spara pengar, spara pengar, det är investerade pengar. Mm, Ja, ja. Mm, äh. Och företagen säger att oj oj oj miljonförlust. Nu har vi bara tjänat 200 miljoner och vi tjänat 220 förra året. 20 miljoner förlust. Oh my god. Ursäkta, menar ni 200 miljoner, menar vi 20 miljoner förlust? Ah, vi måste sparka med 400 personer. Så ja, okej. Okay. Och det här har vi diskuterat 10 1000 miljoner gånger förr det här jävla programmet. Så jag tänker att vi inte står med på det. Men här är ju en crazy idé. Skapa jobb så den därar genererar fler jobb. Att ta bort jobb så leder ju inte till fler jobb. Så jag förstår inte hur ja. det här kan fixa arbetslöshet. Så äh, den här och vi har ju då en massiv äh, arbetsmigration därför att vi har den här mm. folk i den här arbetsföraste åldern så som att, men vi kan inte få någon någon arbete där lollande. Så vi stickar utomlands då. Ja. ja. ja det uh, men till exempel. Folk är slaget Vi har ju nu. För att ge ett exempel på suboptimala system. Så försöker vi nu. Pusha upp den här. Uh, den till låna pensionsåldern. Ännu högre. Mm. Så att när folk äntligen får gå i pension. Jag menar vid den tiden då jag kommer i pensionsåldern så är pensionsåldern säkert 120 som det verkar nu ja. att och ingen förståelse om varför för att mm. och jag tror huvudtanken där var ju att vi börjar ha så mycket åldringar som inte arbetar ja. och så sa jag någon ursäkta men den största arbetslösa gruppen så är ju liksom unga människor unga människor den bästa åldern typ säg 20-35 det skulle inte vara en bättre mm. idé att låta de här trötta, trötta, trötta människorna gå i pension. Och låta de här yngre människorna arbeta då. För det skulle till vara mindre arbetslöshet. Att, ja. För jag menar det är ju jättedumt att det är unga arbetsföra människor som för övrigt behöver den här arbetslivserfarenheten. Jag menar om du är fucking 64 och du behöver, nej, du behöver dessutom du må, minst ett år till att arbeta. Då får du börja här och arbeta i kassa. Men arbeta i kassa. För ja men du i kassa. Det bra en bra arbetslivshörelse. Motherfucker. Vad ska du göra? Satan. När du är 64 börjar med en helt ny fucking, ett helt nytt arbete. Vad vitto ska du göra med det? Om du är 24 ja. så kanske det har all effekt i världen. Du vet. Kanske gör det sig lite effektivt. Men om du sitter där och är liksom plötsligt 45. Och du har inte fått arbeta en dag i livet. För vi måste ju arbeta i de gamla människorna. Som har arbetat mm. hela livet. Det är ganska ineffektivt. Och det är inte så humanistiskt. Ja. Och det kostar Det kostar så fucking mm. mycket. Så här är ett bra ja. exempel på ett suboptimalt system för humanism. Men, ja. men för att ta ett, ett, ett mer liksom, funktionellt system. Men till exempel nu då. Um, varför har vi i Herrens så 2018, så bibliskt, och jag som inte ens är särskilt troende, mm. äh, varför har vi ännu liksom, äh, förbränningsmotor? Uh, för att det, en, det finns en så stor liksom, marknad som är bunden till här så att de vill inte tillåta andra alternativ i stor skala no, no, no, I huvudet på spiken antar jag men att liksom bensin och olje, varandra, den, så är ju typ den andra största industrin i världen ja så, det är, den är, och, och sen så går det ju tyvärr ut över just de som är i största nöd nej men till exempel folk har frågat för att Okej, Nikolaj, hur bär designen för en fungerande ä, elbil kom första gången? Äh, väntas nu. Jag, jag, tänker, jag tänker säga att det, det ska ha i tidigt 1900-tal. Ja, om vi säger så är den första fungerande elbilen liksom mänad för så... menad för kommersiell drift. Menad för kommersiell drift? Oj, nej. No, vi, säger, vi säger 60 talet mm, Ganska bra. Ja, 60. Okej. Um, Det okay. de fanns en... Yes. Ja, väldigt bra. Det fanns en fungerande design liksom för en bil som skulle fungera och som var tänkt att kunna köpas av normala personer. Då, ja. Istället mm. för en högst vanlig då, uh, bränslemotor. Ja. Uh, och jag menar anledningen till varför det inte finns på marknaden. Nej men det finns ju. Men det är ju som mm. att det är ju bara en hobby för folk som har mycket pengar och känner sig lite överlägsna. Att jag menar vi behöver inte ens göra många kämpa så kommer de med Tesla-bilarna upp. Men, mm, precis. men att, och det största argumentet är varenda gång man drar upp det. Så framförallt i de här nordiska länderna så snärpar ju folk med munnen och säger ja Amen. en sån där 40 elbil ska aldrig klara det hårda finska klimatet Man ska... what you talking about det har väl bara att göra med isolering att liksom, jag menar vi har ju massor med elektriska system men de flesta bränsledrivna bilar som finns idag så är ju just med där framme att det är, mm. ju, det är ju bullshit att värld, hur en förbränningsmotor har fungerat mot att fungera Annika uh, inte, inte på en tillräcklig nivå för att jag ska kunna beskriva det här inte. Ja, men på en liksom superlätt nivå då jag inte jag någon, någon expert på mekanik eller alltså hur man ens skulle kunna tro det uh, men, att, ja. Ja, men i princip right? du sätter in bensin i en ja bil den här mm -hmm. bensinen, så genom små väldigt kontrollerade explosioner så genererar mm. den kraft och den här kraften får bilen att röra sig framåt. Right? Mm -hmm. okay. yes. det, det är typ det enklaste sättet att någon någonsin har förklarat hur en förbränningsmotor fungerar. No, men, vad gör då en, en uh, elektrisk driven motor? No, men, basically exakt samma sak. bara Den använder ström istället för de explosioner som genereras av den här bensinen. Mm. Um, ja. och att, om du inte vet hur elektricitet fungerar så, här, så kan du se på allt annat i samhället som drivs av elektricitet. Så det är ju inte som att liksom vad är det här för någonting? Oh, en sperma, va? Är det tors vi ska sätta i bilen? Nej. Att det är strömvitto. Liksom, vad du än lyssnar på det här programmet så drivs det av den här magiska grejen just nu. Att, lyssna hur vi kittlar ditt öra med kunskap vittu. så det är ju det här att de inte, för det är ju som så svårt att satan designa en bil som drivs av ström som liksom inte nu allting är fryset i is i den karja finska vintern eller I don't know, smälter då i den krävande texikanska öknen eller någonting att, det är ju liksom det är ju bullshit vittu. Att sälja det ju som att, men, hur ska vi ladda den? Åh oh, nej! Uh, skapar stationer där du laddar den. Men det blir så dyrt. Mm. Men, jag är säker på att det är mycket billigare än att tanka. Och det som det sista och slutningen handlar om är ju ändå. Men, det släpper inte ut som typ så satans mycket koldioxid att världen håller på att bort. It's a problem. Jag hade ju nyligen haft liksom, en sån här samling för den här globala uppvärmningen och typ alla lärande vetenskapsmän kom på typ, höll varandra i hand och grät och mm. sa att alltså hörni, om vi som börjar typ igår och liksom faktiskt liksom, tar superkraftdag nu, så kanske, <laughs> kanske, vi är inte säkra men kanske, kan vi undvika att liksom, allting går helt åt helvete. Mm. Precis. Och att, men att liksom, och Det fanns ju massor med folk, länder som var med på det här, men Amerika kommer inte att göra någonting, Ryssland kommer inte att göra någonting, Kina kommer kanske att göra någonting, men är nära mm. på lika mycket. Och utan de här killarna så det är det liksom, ja yeah, yeah, whatever. Ja, ju, ju, det stämmer. Jag menar, då spelar det ju som ingen roll att vi får så filmen. Nu ska vi minska koldioxidutsläppen med 11 procent innan år 2027. Så man mm. som, åh, oh, yay, wow! Yeah. In the meantime så är det ju liksom, vi, har, vi får ju snart liksom bara kasta ut kalendern och, ja, ja, men Whatever, det är liksom fucking vinter nu i juli och liksom det är snö i Egypten och liksom fuck me. Uh, men att inte skulle du kunna tumma lite på din egen din vinst för att du vet världen inte skulle dö. Mm. För att ja. kan man göra det? Men, Så att, men titta, vi har satt filtra på, vi bryr oss. Och här, ja, är liksom 0,000% av våra intäkter det här året. Så går det i folk som har en knöl i halsen i Holland. Aha. Uh Bra. -huh. Mm. Titta, här har Stora Enso genererat 200 euro för folk som lider av Sunfylländerska. Åh nej jag sa. Det. Så. Nej ja, men, det, är, ja men det, är, det är suboptimalt system för humanism. Att, liksom istället för att göra det bättre för alla så gör vi det inte bra för någon för att det är alltid som att oj nej vi kan inte bygga en elbil oj nej ja. vi kan inte sätta filter på skorsten, oj nej vi ja. kan inte sluta bara dumpa olja rakt i havet ah shit, vi skulle så gärna vilja men det går inte oj nej, varför ja. går inte det? Mm. Öh... Ja, men, men det, det är ju alltid den där tanken på oss, att liksom, varför skulle jag behöva göra någonting när det, när det kräver att man kanske har det en aning obekvämare en stund för det, det är jo. ju det där att, att, att det, även om du är en världsförbättrare mm -hmm. tankemässigt så, så är det är ändå den här din känsla av bekvämlighet och, och den här känslan av att det du har så det har du banne mig liksom förtjäna och det är liksom så att säga, det är ingenting ska få liksom ändra på, på det. Vilket var vårt via-avsnitt? Uh, vad menar du? Alltså... Vi, gjorde, vi gjorde ett väldigt konkret via-avsnitt. Jo, det gjorde vi. Mm. Men jag minns vilka det var. Men jag är säker på att det var ett jättebra avsnitt. Du kan skicka in till jag, jag gmail.com om du minns vilka det var. Mm. Mm. Det, det är bra att skriva in och påminna oss om vad vi har gjort. Det är bästa att lyssna genom alla tills du hittar det. <laughs> Bia, barnen i Afrika ja, men det är liksom ett källsord för att liksom, det blir alltid det där nu kommer det någon då och säger något som att hörni uh, alltså det, det ska vara så mycket bättre för miljön om vi alla bara köra elbilar. Om du skulle, vi skulle sluta konsumera fittan av oss nu en stund och bara säga hej vi skulle faktiskt vilja ha en sån här liksom, come on. Kan ni göra det en som faktiskt inte kostar allt. Och sen kommer någon då och säger. Bia. Banden i Afrika. Mm. För att. För du har ju säkert varit med om det här. Både Nikolaj och du som lyssnar. Att du säger en sak. Och du säger en sak som är angeläget. Som är viktigt. Som är ett humanistiskt problem. Och sen mm. kommer någon och säger ja, via eller motsvarande och så är slut. För att din grej betyder ingen grej, för det finns en grej som är större eller mer angelägen och då kan man inte fokusera ja. på någonting annat. Mm. Um, men varför kan man inte då? Det är ju nog möjligt att multitask, jag menar vi kan minska ja, koldioxidutsläppen på global nivå samtidigt. Som vi inte köper den här parfymen som liksom är testad på alla djur som finns gånger mm. Samtidigt ja. uh, som vi kräver att uh, det ska skapas mera jobb av den nya regeringen eller någonting. Man kan engagera sig på många saker. Men det känns som att nu har jag engagerat mig i det här. Nu har jag engagerat mig... Att jag vill att de här kapibarorna som hålls fångna här av politiska åsikter släpps fria. Så jag kan inte engagera mig i resten av världen just nu. I'm busy with you. Jag man ska gå yeah. alla satans power tweets om det här. Varenda dag, flera timmar så stör inte mig. Du får inte tala om någonting heller för att kapibarorna. Ja, liksom, I'm sure they don't mind om du engagerar dig i någonting mm. annat. So, fuck me. Mm. Men, men, men där, där kommer man ju kanske just in på det där att man, att är det då den här som liksom våndan på ett sätt som, som uh, på ett sätt manar den, puffar den till att uh, liksom ta, ta fasta på en sak. För att sen kunna riktigt på ett sätt förklara för sig själv också att hej, jag, jag gör ju någonting bra här nu. Men jag tror... så att säga, för att nu är jag, nu är jag en förkämpe för det här. Jag tror det, är det här elitstädandet. Hur mm, menar du? Ja, men, om du någonsin har varit liksom bott med en massa personer antingen för en kort tid eller för en längre tid ja. så har ni liksom typ ett kollektivt delande av arbetsuppgifter. Mm -hmm. ja eftersom ni är en massa liksom ballhuven som bor på ett ställe så kommer det att börja samlas skräp och toaletten blir tjaskig och mat behöver göras och disk behöver diskas och så vidare men om du skapar dig ett problem som är väldigt specifikt till dina talanger väldigt lätt att lösa kanske Uh, det är lite roligt att läsa. det vill säga ett elitproblem så då kan du genom att hänga det här elitproblemet så kan du undvika att städa och ta ditt kommunala ansvar och de säger att ah, men Vito, liksom, nu är det helt fullt av liksom, här vi kan inte ens gå längre, Nikolaj kan inte du städa alla de här tavlorna så hänger snett jag måste fundera ut nu jag måste ta min jag måste ta mitt vattenpass och kolla nu så de är exakt rätt vinkel. Oj jävlar, någon annan måste göra det här, det är viktigt. Okej okay, då. Så, för, så du är lite städad. Du, det är inte det du inte kan eller vill, men du är ju så upptagen med det här väldigt specifika du måste göra. Ja, ja precis. Mm. Mm. Så det är lite mm. samma sak. Ja. Men, mm. men för att sätta knar på de suboptimala systemen. Att liksom att en sak som har ju poängterats ut många gånger och som yeah. jag grät mig på själv mest för att de är något av en effektivitet Eller bara det ena av de två. Inte vet jag, skicka inte till jag och inte har inga e mail och berätta mer. Men att. Uh, jag talar ju inte som ineffektivitet för jag tycker det är som så onödigt ja. att jag tycker som att om du kan göra någonting som genererar bättre och mer resultat för mindre arbete så varför kan du bara göra det då liksom. mm. um, och en av de grejerna som har tärats ut många gånger framförallt i samband med konsumtion vad gäller sig mat och ingenstans mer än kött är ju att vi kastar ju en helt enorm mängd som vi bara kastar det. vi gör ingenting vettigt med det. för att Precis. dels till följd av vår konsumtion och dels till följd av att men, vi har mer disponibel inkomst som vi vet vad vi ska göra med alltså vi bara liksom hamstrar att bara liksom släpar hem säckar med skit som vi inte är vad som finns i så och det är ju sagt att no Nikolaj verkar att vi kastar bort mer mat eller grejer än vi för tillfället skickar till utlandet som bistånd? Det, det där överraskar mig inte i det minsta. Och jag, och jag menar det är ju liksom, jag vet att man inte kan vara effektiv på alla på, men det är ju sjukt. Mm. att det ja. är ju som, jag menar, liksom jag vet att liksom jag är så jag jag att liksom uh, jag är den minsta så, så sympatiska person som någonsin existerar. Men till och med jag måste säga min kamrat liksom när vi som slänger bort tonvis med typ chatt och skit varenda jävla dag och samtidigt då mm. Om vi ska liksom skicka någonting till utlandet. Så då kommer det alltid en massa marpotter. Och liksom bara. Det är så dyrt. Då kan inte dem göra det själv. Och liksom, ja, men vi slänger ju bort det. Vi slänger ju bort det. Mm. Liksom, kan som liksom effektivera någonting? Och de har ju funderat liksom. Till exempel bara i skolor. Att, men, hur, ska de, hur ska de få folk där? Att, för att eleverna bara liksom. De, Um, fylla hela tallriken så det bara rinner över och sen äta de typ 10% som är det som äh. och sen går de typ via McDonalds eller någonting istället för att ungarna har alltså mycket pengar och liksom fuck us Så kids sen var det ett avsnitt skolan för lite äldre barn eller vad det nu hett jättebra avsnitt tror jag jag, vet inte. Mm. jag tror jag var hög när vi bandade in um, ja. jag tror att det var, det var riktigt bra Jo. det var det. Till för för avsnittet. Jo, men så mycket arga mail som det kom in måste jag berört många. så good ja. touch bad touch we don't know. <laughs> uh, men ja, men det är liksom men där hade du funderat, men hur kan vi få eleverna sluta liksom, haska så mycket mat? Ja. Och senas med läsarna de ju testa i Sverige på att ställa de att ta bort de här hinkarna, äh, de de kasta grejerna. Mm. Så att om du, vill ha, om, om du inte åt upp allting så då måste du liksom gå till någon köksö eller någonting. är inte uh, Så att då börjar liksom folk tänka lite mer på vad de åt. Eller mm. det värsta för måste de liksom lämna att aldrig kan där på någon bord. Och något. Så att Precis. det blev ju som på något vis lite socialt stigma. Så det blev ju så bättre att du funderar ut om man upp det här. För annars måste du, som, Exakt. Annars måste du som, göra en statement med att du måste gå till köka med din kytte eller så måste du lämna det. Det är ju som inte så roligt när alla andra bara går bort med sina grejer. Så det behöver man ju göra det så svårt. Än. Men skolan är ju en sak. Men Jag tänker också, mm. liksom på sådana ställen som Japan där, de har, liksom, där barnen växer upp så lär de ju dem till exempel. Hur du identifierar, gör och äter god mat och hur du inte ska äta för mycket och liksom sådana här grejer. Det mm. äh, känns lite väl involverat, men att inte det är ju en horribel idé. Att det här massiva slöseri, Det är ju som hemskt när man tänker på att det finns folk som inte har någonting att slösa. Och här är vi som bara att, liksom, att äh, faktiskt kasta i skräpkorgen. Äh, man, men om någon säger att men hur, hur skulle det vara om vi skulle ta det här ditt överflöd eller ditt skräp i utlandet så det är att, ja jag betalar ju nog 20 euro för det där jag skulle nog vilja ha någonting för det, det som att, men du skulle kasta bort det det kostade ja. ingenting extra vad är det för fel med mm. dig mm. men ja inte vet jag att men det får som inte kosta någonting. Det får inte vara någon ansträngning involverad. Mm. Och om någon ändå är där och fixar allting. Så då ska du ändå ställa dig i vägen och stoppa det. Som, är som att, oh Jesus fuck. Men det är ju, liksom, men det är ju lite det här då, att liksom. Till skillnad från att man ska köpa sitt samvete rent. Så verkar det nu uppstå en helt ny form av människa. Det är lite som sådär att gärna vill säga att alla att betala aldrig aldrig någonting för jag har inget mm. samvete och det har inte du heller ja <laughs> det, alltså jag, jag tycker att det är intressant den där, det, det där tankesättet för att samtidigt som du då i princip anser du tänker sådär så vill du ju att alla andra ska tänka på samma sätt vilket betyder att du ändå bryr dig om vad andra tycker. Ja, men det är väl den här krabbhinken igen. Nej, det är, ja, ja Nej. Joj, alltså, ja, då var det nästan någon som tog sig upp. Klipp ner den fot. Ja, ja precis. Ja. Men, men det är nog... Alltså det, det, det är nog intressant för att... Man, man är ju faktiskt så att okej, okay, så vad, vad är då det där alternativet? Att om, du inte liksom ska, om du inte ska betala om vi tar till exempel biståndet, som jag ju tycker att diskuteras äh, rätt så ofta egentligen, mm -hmm. fast Finland ju har skurit ner på biståndet ja. rejält. Ja. Så, så tycker jag att det ändå diskuteras eller skriks på, på nätet no, om så det här, väl. Att, oj nej, att Ja, ja när jag tänker hellre så skulle de väl vilja att Afrika ska betala oss. Bara för att, ju you know, we're, we're awesome. No, jo, jo, jo, no, alltså. Mm, Tack för att ni finns. Att ni får något tillbaks för de här pengarna. Mm. Jo, jo. nej men säkerligen ska de väl böta för varenda invandrare de någonsin har skickat åt oss. Men, nej men, jag, jag tänker ju som att, <coughs> så, vi har, ne, men, man måste ju ändå poängtera att det handlar ju om en viss samhällsgrupp. Eller en viss typ av människor. Ja. Och, och jag menar. Uh, inte att nämna ett parti. Men det är ju liksom mm. de här personerna ja. som är viss anhängare av de här partierna. Och att det är de här att så fort det kommer frågan till bistånd. Så sitter mm. de ju där då. Och är liksom sådär då var satan, ska vi skicka våra pengar till några jävla sannägrar? Liksom de, de, de måste väl ta hand om liksom sitt, sina egna affärer och liksom sitt eget land. Och liksom. Vi har ju det som vi har här i Finland. och liksom, Om de har det skit där så det är det väl skit för dem. Det är väl det, det är deras problem. Ja. Mm. Men, okay. Så var det mm. som att, fine, okej. Okay. Uh, men sen då när det kommer liksom någon och flyr från de här områdena och söka ett bättre liv ja. för vi har ju det som sagt ja. så bra i Finland mot de har det där ja. så då blir det ju ja. så då kommer det de här samma människor inte kan vi utmosta mot de här alla måste ju som blir saliga på sitt eget ställe kan vi börja nu ge understöd och stöda den här personen han måste väl säga ja men Vitto, ni kan inte ge stöd när de är där för att ja. de har det så vi har det så. Men när de kommer hit, då kan ja. vi ge stöd dem heller. de måste de få hem och så göra det bra där. Men nu ska de göra ja. det bra där då om de inte har med dem själv och vi inte kan hjälpa till att göra dem med den där. Så då, när de börjar ja. migrera då liksom flytta till stället vi bor. Så det är inte bra heller. Mm. Som man som är, Men som en satan, so what you want, mm. Vitto? Ja, mm. och, och det där, där, där måste jag ju säga alltså, att en... En sak som jag funderar över rent så här med Finlands historia, mm -hmm. också som bakgrund. Ja. För när du nämnde det här att vi ja, borde ju vara, vara där på plats liksom, och, och då köta om och se till att fixa den här situ situationen som då mm -hmm. gör att vi vill flytta därifrån, eller måste fly därifrån för att försöka nå ett bättre liv. Ja. Så... Så när, när man talar om ett land där det pågår ett krig mm. så då, då säger de att, ja, men att herregud varför blir ni de här personerna kvar och försvarar sitt land? No. Och, och man uttrycker det som om det skulle vara liksom, helt hundraklart så att, ja, ja, men att det finns ju två sidor, det finns ju det goda och det onda och det är ju klart no. att de här liksom, som ska bli kvar där och försvara sitt land mot den här utomstående invaderande liksom, entiteten eller eller fienden, men, mm. men jag tänker just för att för skull, Det skull, allt som oftast så är det frågan om inbördeskrig, mm. och, och jag tänker att liksom, det finns inte sidor som skulle kunna dras klart sådär, liksom att, ah, att du hör hit du hör hit, nej, det, det, kan, ju vara liksom, det kan ju vara grannar som på olika sidor plötsligt. Det kan för, vara inom familjer som för, det är liksom föräldrar som är på olika eh, sidor eller liksom barn, ja. syskon, generationer. Det, liksom, det, här, det, det finns inga klara gränser. Plus att, vet, handlar inte om, plus att det, det handlar inte alltid om nationalitet. Det bara på de Nej, religiösa programmen som, ja. som pågår just ja. nu. Och där kommer ju Finland in. För ja. Finland har också haft ett inbördeskrig. Mm. Där det inte heller fanns klara gränsdragningar. Mm. Jag undrar vad som hände då? Vart, ja. for, vart for alla de där barnen och unga tror ah. Nej, men, nu, ska vi, just... nu ska vi inte titta bakåt. Nu ska vi vara här i nu. Ja, det var hänt så, för så länge sedan. Nej, men det, ja. det, det är lustigt att liksom... När, när liksom nästan ett, hela landets ungdomar liksom nästan helt zonika käppades över till Sverige. Mm. För ni vet, det var krig. Ja. Uh, och, och liksom och de tog emot och honom omhändertogs. Och sen när kriget över så fick de komma tillbaka. De flesta av dem som ville stanna. Eller som ja. En hel del för övrigt. Så mm. Men liksom men Varför stannade de inte kvar och Hjälptes till och slåss ja yeah. mm. uh, oh. en eh, Bra fråga Och, och det, det är ju som så där Men vi vet ju att folk inte lär sig någonting Av historien För då måste man läsa och fundera Och tänka och kritiskt utvärdera Och fuck that shit ruh, ruh, ruh, ruh, ruh. Och, <clears throat> och Vad gäller liksom just Det här eh, Invandrare Så det behöver ju inte alltid vara som liksom röra invandrare det känns som de här personerna så säger ju alla utom sig själva förstås som en börda och det här inkluderar det egna folket att mm. du vet, uh, det spelar som roll vad det gäller alkoholister och alkoholister är ju lite vardagshjälta för de här personerna i och för sig men alkoholister, småbarnsföräldrar studerande, finlandssvenskar mm. liksom Ingen av de här ska få något stöd. De förtjänar inget stöd. De ska, ja. de ska arbeta mm. hårt. Arbeta, arbeta. Riktig man, ja. kar, kvinna. Och mellanting rädda sig själv. Arbeta. Men du arbetar ju inte för tillfället. Du har inte arbeta på många år. Faktum är att du sitter mm. bara i fyllan och skriver på och man, just nu. Ja, men mm. det är ju det är ett tillstånd för dem. För de är ju de är ju sanna med bara men vem säger det för ja. det, är liksom, det är som alltid... det är alltid en viss grupp som bestämmer om en vem ska få stöd och vem ska inte få stöd vem ska bo här vem ska inte få bo här vem tillåts mm. man ha empati för vem ska man inte ha empati för och så man Precis. I'm sorry vem är du vem är du som bestämmer här ja ja alltså det där, det där är ju det är ju den frågan som borde. Som, som borde ställa sig liksom varje gång det blir en sån här diskussion. Och, och man borde inte få, få, få fly undan att svara på och. den där frågan. För, för det, det är ju det att, inte finns där ju någonting annat än bara den här tanken på att ja, men att jag kan ju inte fela. Nej, men jag tänker på liksom många... Uh samtal som har haft i det här landet tidigare, både mellan liksom, privatpersoner och politiker och liknande. Så ja. kommer då personer och säger, ja den här personen nu så sitter i bara arbetslös och åtnjuter det här stödet och det skulle den här personen absolut inte borde få ha. Ursäkta, men är du, har inte varit käll på det här stödet i många gånger, men det har väl ingenting med saker att göra. Uh, ursäkta, men är du inte på det här stödet just nu? I skrivande stund. Ja, men det har väl inget med att göra. Då kan det inte ha med saken att göra. Exakt samma satans livssituation. Och ni har exakt samma stöd. Yeah. Asshole. Yeah. Ja, men mm. han får och jag får. Inte. Nej, jag får men han får inte. Yeah. Varför dig en? Uh, reasons. Jaha, okej. Okay. Starkt yeah. argument. Liksom, jag tror det är liksom... Den här slutledningsförmågan och den här artikulationsförmågan som riktigt vinner mig över i slutet. Mm. Kan du i, i, inkludera några könsord och ras på, och på så blir det riktigt cementärat. Okej, okay. ja. nu no, men ändå så. Uh, uh. Ja. Plus, att, plus att om du säger de här orden så här högt, mm. så då, då håller du dem inte inom dig längre. Vilket betyder att då kan du Känna dig renare som människa för att du har gett bort från dig själv. Nej, men det, är nog, det här att köpa sitt samvete fritt, det är egentligen sist och slutligen ganska billigt om man mm. räknar på vad vardagsmänniskan gör för att åstadkomma ja. det här. Uh, men liksom, det som är dyrt uh, tycks vara den här förmågan att, att empatisera. Att det är nog folk som är som så otroligt utblottade och fattiga vad gäller den här förmågan. Att de kan inte som säga längre än sina egna behov. Och liksom sina, sin egen position. Och det är, liksom, det är som så lustigt. Att, men ni är ju som en lägre klass själv. Och det är som så sorry, liksom De vet bara att de är del av en massa system som de får åtnjuta helt. Utan liksom någon begränsning. Eller liksom någon ifrågasättning. Men om någon annan kommer. Och vill ha samma grej. Och det spelar ingen roll om de är invandrare. Eller till och med det egna folket. Så finns det alltid ja. någonting du kan plocka ut. För att säga nej. Inte den här personen. Ja. Kan du motivera det? Nej. Kan de någonsin motivera dem? Varför är det så sådär? Nöjda för att jag tycker det. aha Uh, no, men, uh, hur skulle det vara om vi skickade dig nu på en bananbåt till tredje riket? Eller till tredje världen kanske? Bättre. Tredje riket ska <laughs> vara <laughs> roligt då. Uh, men, yeah. men det känns som att liksom, du måste på något vis förtjäna liksom, din medmänsklighet. Du, måste, du kan ju som inte köpa ditt samvete fritt om du inte har något att börja med. Inte kan du lära dig med mänsklighet innan du är lite utsatt. Och de här personerna har väl aldrig ja. varit riktigt utsatta för. Mm. Ja. Och, de bara och, på och något vis vet... identifierar vad, vad alla andra har vad de inte har. Mm. Och de som har ja. mindre än dem så har inte rätt att ha någonting. Ja, och, och, och där, där tänker jag att vi kommer in på ett, en punkt som, som kom upp under det här senaste triggervarningavsnittet. Alltså att argumentera på nätet mm. men, men just den här tanken på att eh, man så länge eh, det man är, har åsikter om inte har ett ansikte och inte en individ mm. så är det ju också mycket lättare att ha de här hårda hårda så att säga realistiska åsikterna som de vanligen vill, vill föra fram det som att, att det är, är lättare på ett ansikte ja, ja. Mm. Mm. Men, men just att din, du, du sa att säga, du har lättare att, äh, att, att känna att, så att säga, ditt samvete påverkas inte då, då det, det här så att säga, behövande äh, parten äh, inte, inte faktiskt är, består av individer utan det är bara en en grupp mm. Men det finns väl nog någon sån där maxim, tror jag, vad gäller coping. Att de som så här brister eller karaktärsfel du identifierar dig själv som du riktigt kan erkänna så lätar du efter och försöker appisera på andra. Det är väl helt klart någon form av projicering säkert. Yeah. Och, att, och jag menar i många fall så... Det är ju därför det finns liksom, de här politiska extremisterna och liksom, det är därför det finns de här Sverigedemokraterna och liksom, deras finländska motsvarighet som, mm. som bara liksom, på något vis existerar för att liksom, vara de här kakelackorna. Mm. Och att inte var är riktigt som vad idén är här, men man tycker som att kanske för samhället som mänsklighetens bästa kanske det vore en idé att man bara som... Stäg på dem dagen och bara liksom lev av med den här ohyran. För det gör de ju någon nytt. Och mm. och de, de är ju bara. Det känns ju som att det är de här personerna som absolut mest bromsar upp den här mänskliga utvecklingen. För blir det någon med mänsklighet heller. För de hade ju som räknat ut på en såna global nivå att. Om varenda land i världen som just nu avsatt en procent av sin uh, totala uh, GMP. Så skulle vi kunna i princip fixa fattigdom, hungersnöd och krisen i världen. som Like that. En mm. procent låter inte så mycket. Nej. Nah. Om man, säga det det en, om man skulle säga det som en sväpande lösning, det är en procent av alla, det är en procent av privata medborgare, det är en procent av företagen, det är en procent av uh, regeringens tillgångar, mm. liksom, uh, liksom BNP och grejerna. Så att, no, men, liksom, säkert, säkert kan vi, åtminstone i Västleven med en procent mindre, det är ju helt befängt att tänka att vi inte skulle kunna göra det. Ja. Yeah. Och sen så skulle vi inte behöva då alla de här uh, etiska kvalen och moraliska systemen för att ge sådana här mini minibidrag som vi inte ens kan vara säkra på att de hittar till rätt ställe. Mm. Och det känns som att då kan vi väl avstå från en procent samtidigt som vi har fixat <laughs> ja, våra interna mm. problem. Ja. Yeah. För det är, ju, no. det är ju liksom igen de här ihåliga lösningarna. Jo, jo, vi ska nog börja pengar åt Afrika. Jo, jo, of course, of course. Snart, snart. Jo, jo jag stor empati med de där sandaporna. Men vi måste ju fixa nu. För nu är ju faktiskt så att det finns en grop i vägen utanför mitt hus. Och jag tänker nu, att satan gör någonting. Inte en eurofar innan de har fixat den där gropen i vägen. <laughs> och du vet ju liksom att det är fucking bullshit kommer du någonsin ja. att göra någonting för du vill inte göra någonting för det här är annorlunda människor ändå de bor ju på samma ställe och du kommer någonsin att tala med dem så det finns ingen konkret vinst för dig att göra det här mm. men liksom min point blir ju som den alltid den där att bli när pangerar det här ämnet men med mänsklighet och liksom välfärd och att man är privilegierad så jo, det kan man födas in i men jag tror före eller så måste som uppstå en sån här där man måste förtjäna den som fortlöpande om det ska som uh, kunna existera i det samhället alls. För nu har vi en situation i Afrika där det finns som en miljard människor och inom kort kommer de snart att vara två miljarder. och mm. Det är en övergävligt massa många människor där och nu så säger jag inte att Afrika är det ställe i världen som har de enda problemen men jag vet Afrika är ju ett enda stort problem för med allting som kommer där, inte för att det finns dåliga människor där utan därför att de inte har tillgång till samma lösningar som vi som tar sig naturligt bara finns här och där det är som lite på resten på resten av oss att som säga att hej. vi kan fixa det här. Mm. Men även på samma nivå som den här klimatförändringen att på en global nivå inte tycker att det skulle krävas så mycket. Och att inte har ju liksom lustigt nog fast tydligen så förstår inte folk det här än att inte har ju stor för någon makt i sig. Inte. Om regeringarna och folket säger att hej, nu är det så här. Så de måste vara så här. Och de som inte fuga så går ju under. Så kommer de att mer progressiva i deras ställe. Mm. Så jag vet ju inte om vi behöver liksom köpa vårt samvete rent. För det känns ju som att vi borde ju redan äga det. Så det vi bara gör måste ju vara att använda det ibland. Ja. Jag tror ju liksom Jag vet inte liksom, Jag, jag känner liksom Hur liksom, Min latenta gain is staking over Men <laughs> Men att liksom öppna inte din planbok Med människa Öppna ditt hjärta Det, mm. det Kanske lite så Det var ju Det var ju djupt Mm, ja, det var väl det. Nej, men det är ju det här som folk säger, att just vad gäller uh, medmänsklighet. Det här att det är jättebra om du gör fem år åt någon sån här insamling någon gång, men du kan ju arbeta som volontär åt liksom barn. Och mm. Du kan ju liksom sätta dig in i hur saker fungerar, engagera dig. Ibland så din röst mycket med världen. Hur mycket pengar du nu kan, kan skicka. Mm. Men ändå hellre jag bägge där. Mm. Det är väl den här bristen på engagemang som säger till att vi måste förlita oss på de här mini-insamlingarna hela tiden. Ja, ja, det, det, det är nog. Tyvärr. Oj, oh. har oh, yeah. blir så trött av att tala om banan i Afrika ja förstår det. Lite ungra, Kanske det, det är det bästa att vi, att vi går, går ut och försöker göra våra, våra bekärda delar för att göra samhället bättre. Nå, åtminstone behöver ju vi inte ge folk mera AIDS. Det verkar de ju ha nog av den här. Åh, oh, snä. <laughs> Nå, men det är lite roligt att det är nästan samma ord för bistånd som AIDS. <laughs> Hey då, Aids. Don't mix them up, kids. Oh god. Jag är räddade, Nicolai. Säg något riktigt fint och humanistiskt så avslutar vi på en fin not för en gångs skull. Det enda fina avsnittet av Triggervarning någonsin. Nikolaj kommer att fixa den. Vad fan, du kan inte lägga det ansvaret på mig. Nikolaj, ser du? du, är liksom roten till allt då, du representerar nu liksom väst och allt, och tänka, du lägger lägga det på mig kan jag säga någonting fint inte kan, jag, inte kan jag använda mina ord som kommer ur min mun, kan jag använda dem och bilda hela meningar alltså, som bilda stycken, som bildar någon förnuftig tankegång mm. ska jag måste göra det ska jag måste rädda oss nu igen ja, jag, jag tror det för att som sagt, jag är nog inte i tillståndet att rädda det här nu inte. Okej, okay, jag tycker vi ska skicka Nikolaj till alla krisdrabbade länder. Med hans milda uppsåt och hans belevade läggning och liksom hans professionella kompetens. Så jag är säker på att världen skulle bli bättre. Om och om igen så skulle han stena som den vita djävul han är. Och all den hiskeliga välfärden representerar. Trygga varning!